Нам, братчики, після росіян і австрійців треба багато надолужувати, сказав Ренет, кліпнувши, тут встигли попрацювати. П Пане повсюду, звернувся Сідлецький, наважившись. Ви ви з нами? Які в нього були невинні і щирі очі. Мені треба на пошту, сказав я. Опульчик теж відколовся від компанії. На вулиці він підхопив мене під руку. «Я їм сказав, що йду вислати жінці гроші, поки дівчата не повигортали», – мови він і посміхнувся. «Ви справді на пошту?» «Ні. Коли дозволите, я вас трохи проведу. Цього Ренета я пік би на вогні. Він солдатами зґвалтував родзісадову кухуварку. Дівчина славна. Не могли покласти, то прив'язали в полі до кам'яного хреста». «Потім з Христом прийшла в казарму скаржитись?» – запитав я. «Еге, ви про це знаєте?» «Ні, мені про це начебто ніхто не розповідав. Може, це мені наснилося. А можливо, все-таки я десь чув про це. Докладно я не міг згадати. Хіба через це виснаження і голодові марення я здатний відділити справжнє від видуманого?» Опольчик окинув мене запитливим поглядом. «Мені сюди». Сказав я, звертаючи в підворіття. У польщих, нічого не розуміючи, вилупив очі і ніби прив'язаний невидимою линвою до того місця, де я його покинув, пішов колом на вулицю і повернувся назад на тротуар. Ще хвилину постояв і, спотикаючись, пішов. Трагедія прив'язаної Теклі. Згодом її будуть гвалтувати іншими способами. Її поїтимуть винами, Будуть напихати цукерками. Почнеться місіонерство. Її будуть гвалтувати святим причастям і гречними букетами, пам'яттю про родичів і її власним коханням, сподіванням добра і мрією про щастя. Опольчик хитався тротуаром кроків за 30 від мене, але я чув сморід його мундира і його, вірно, підданської душі. У цьому смороді вже тепер відгодило ладаном, у Польщук потомок, розіп'ятих царськими солдатами польських революціонерів, стане примарою кривди і дурисвітства. Біля Вірменського собору я побачив Грушевича, що йшов під руку з молодим худорлявим юнаком, схожим на колишнього залізького урядовця Володимира Майдана. Ще одне тіні лицемірства подумав я про майдана і перейшов на протилежний бік вулиці. Всі ці люди мені остогидли, вони були акторами у трагедії занепаду і мене старалися примусити грати. А я стужився за самим собою, згубився десь серед чистого поля, намагався знайти себе, та мені завжди щось перешкоджало. То общинтпана квітка, то пересохлий потічок, то гребінь шоломів над обрієм, то якийсь невдатний циган. Над вежами вірменського собору вітер сік сиві патлих мар. Якби кутру з цих мандрівниць опустити до стін собору, вона б злилася кольором із старовинними стінами. Мені чогось спало на думку, що цим відтінком історії мало користуються живописці. У Лексині колони були білі, як сніг, але це знедоленого грека він намалював сірими тонами. У документах сказано, що Вірменський собор збудував якийсь дорінг. Цей чоловік чемно сидів за столами у меценатів, тоді як чорнорукий вірменин, прізвище якого не згадується, бігав по лаштунках з лінійкою. Дорінг живе понині. Час уміє знищувати свідків, коли йому невигідні їхні оцінки. Звічевої полощі я завернув до костюлу Бенедиктинок. Архітектура – Очі епохи. Шкода, що тепер нічого не будують. Січена корона на вежі, коли на неї довго дивитися, буде у серці таке ж блаженне почуття спокою, як випливаюче з ранкової імли плесо озера. Здається, все на світі гарно і добре. Погляд мій упав на лоджію, неповторний куточок задуми і чистоти. Мені ще більше стало жаль Грушевича. Апостол гуманності, шаман Грушевич, накликає погоду доброзичливості. І ось мені його жаль. Я його буду шукати і слухати, прощаючи досить суттєві помилки».